Плаче, коли вона така налякана і нічого не розуміє. Я пристібаю її прямою до водійських дверей. Кладу руку на ручку і на секунду зупиняюся. Лейла волає, щоб я швидше сідав. Голова гуде від усього, що сталося за цю годину. Мені теж хочеться кричати. Мене ніби розриває зсередини. Я думаю про ту ніч, коли познайомився з Лейлою. Про те, що вона казала, про реальність і те, що ми переходимо з однієї в іншу. Про те, що в утробі ми не пам'ятаємо життя до утроби, а потім життя в утробі. А в наступному житті не пам'ятатимемо цього життя. А що як Віла справді не пам'ятає, що була Сейбл? Що як у цій реальності вона не та, ким була в минулій? Вона має рацію. Я можу поїхати як завгодно далеко, але завжди думатиму про це і не заспокоюся, поки не знатиму відповідь. Я озираюся на будинок. Місце, яке значить для мене найбільше в всьому світі. Серце країни. Якби Вілов, Сейбл, не потрібна була моя допомога, навіщо вона була б тут? Вона тут не випадково. Якимось чином вона знала, що я приїду? Може, втрутились якісь вищі сили? Може, їй справді потрібно отримати прощення від мене і лейли У будь-якому разі, хоч яка тут причина, проста чи складна, все це більше за Лейлу і за мене. Значно більше за світ, який я нібито знав, а тепер намагаюся запхати його в крихітну коробочку і сховати, наче нічого не було». Я відчуваю бажання допомогти Вілу у животі, кістках, серці. Якщо я просто поїду, ці почуття залишаться тут, у цьому будинку із цим привидом, а я знову стану таким самим порожнім, як був до приїзду. Не знаю чому, але втекти переляканим для мене зараз гірше, ніж залишитись і допомогти цій дівчині завершити свої справи. Якщо ми з Лейлою якось пов'язані з тим, через що вона застрягла тут, то найімовірніше тільки ми зможемо допомогти їй вибратися звідси. Ліце, благає Лейла, сідай уже. Мене завжди буде тягнути сюди, куди б не завело мене життя, і якби далеко я звідси не поїхав. І присягаюсь, Не розумію, чому. Чому мені не байдуже, що буде із Сейбл? Вона що, якось маніпулює моїми думками? Вілов. Кажу я, у мене є питання Вселися в Лейлу Лейла досі вигукує моє ім'я Благає, щоб я поспішав Тоді припиняє І ось вона вже спокійно відстібається Відчиняє двері Виходить з авто, розвертається І я знову бачу перед собою вілу Ти колись целялися у мене? Питаю Вона одразу ж хитає головою Ні, звісно ні Зверзу її обличчя видно, що вона не бреше «Ти казала, що маєш спогади лише тоді, коли вселяєшся в людину», – говорю я. «Це правда?» Вона киває. «Якщо цей чоловік приїде тобі допомогти, тобі знадобиться тіло, потрібні будуть ці спогади». Довіло, що кілька секунд не доходить, що я сказав, а тоді вона затуляє рот рукою, намагаючись тримати сльози. Потім притискає руку до серця. «Ти мені допоможеш?» Я сумно зітхаю. «Так, гадки немає чому». Тож, будь ласка, зроби так, щоб я про це не пошкодував. Будь ласка. Вілов гарячково киває. Не пошкодуєш. Але Лейла тут з власної волі не залишиться. Після сьогоднішнього точно ні. Я йду до будинку, подалі від машини. Знаю, у цей момент я серйозно сумнівався в собі, як у бойфренді, піклувальнику, людині. Не розумію, чому я так прагну лишитися тут самому і лишити Лейлу. Це суперечить усім моїм моральним принципам. Але я ще ніколи ні в чому не був так упевнений. Інтуїція каже, що врешті-решт ці жахливі рішення приведуть до хорошого результату. Тож, скоріше за все, саме про цей момент я шкодуватиму найбільше. Інтерв'ю Тепер я хотів би поговорити з Віло, каже чоловік. Він не зупиняє запис, просто очікувально дивиться на мене, щоб я піднявся нагору і розв'язав Лейлу. Я заходжу в спальню і одразу бачу, що віло вже в ній. «Щось він якийсь дивний», – каже вона. «Та ніби нічого поганого не планує». «Якийсь він мутний, весь вечір говорив лише ти, він взагалі нічого не запропонував». Я не відповідаю. Я цього чоловіка знаю рівно стільки ж, скільки й Вілов, тож поки не роблю жодних висновків. Але що найгіршого може статися? Він не дасть нам відповідей, таких у нас однаково немає, гірше вже не буде. Віло мовчить, поки ми спускаємося сходами. Заходимо в кухню. Чоловік відкинувся на спинку стільця й уважно роздивляється Віло. Він бачив її у фізичному втіленні всього кілька секунд за сьогодні, коли вона не дала відчинити двері. Дивиться на неї так, наче намагається просвердлити поглядом. Віло сідає навпроти нього. Хочеш пити? питає її. Вона хитає головою, втупилася очима в чоловіка. Його рука лежить на столі. Він постукує по ньому пальцями. Який ваш перший спогад про це місце? Віло злегка знизує плечима. Немає чіткого першого спогаду. Здається, ніби ви просто завжди були тут, уточнює він. Вона киває. «Так, тобто я розумію, що це не так, але я не пам'ятаю часів, коли я була не тут, якщо ви розумієте». «Ну, звісно, розумію», – вічливо каже він. «Це як народитися. Люди знають, що колись вони народилися, але не пам'ятають цього. Тут те саме». На цих словах Вілов ніби трохи розслабляється. Чоловік нахиляється вперед, уважно дивиться на неї. «Лід сказав, у вас є спогади про минуле життя». У мене є спогади Лейле та Сейбл, але лише тоді, коли я в тілі Лейле. А які є спогади, коли ви не в ній? Тільки про цей будинок і моє життя тут. Чоловік із розумінням киває, не відводячи від неї погляду. Але в мене є почуття, додає Вілов, навіть коли я не в тілі. Які? Вілов на секунду скошує очі на мене, потім переводить погляд на мої руки. Коли Ліц приїхав сюди... «Не знаю, це складно пояснити. Але я ніби зітхнула з полегшенням. Тоді я вперше відчула щось хороше». «Як гадаєте, ви були раді бачити саме його чи людей взагалі? Може, вам просто було самотньо? Вілов хитає головою. «Ні, я була рада, бо за відчуттями я ніби скучила за ним. До Лейли я нічого не відчувала, лише доліце. І ви це відчули ще до того, як уперше вселилися в тіло Лейли? Вілов киває. Я й гадки не мав, що вона щось відчувала, коли ми приїхали. Але це нічого особливо не означає. Сейбл мала до мене почуття, коли була жива. Тож логічно, що вони збереглися в неї тоді, коли вона потрапила в іншу реальність. Вілов потирає бандажі на зап'ястках. Я помічаю, що чоловік переводить погляд на руки Вілов, дивиться на них. Як довго ви тримаєте Лейлу в заручницях? Питає «Заручниця – сильне слово, – втручаюся я. Чоловік переводить погляд на мене. «А яке запропонуєте?» «Я намагаюся придумати альтернативу, але не вдається. Він правий. Ми насильно тримаємо тут Лейлу, тож м'якішого слова не бдібрати. Ми зв'язали її майже одразу, як я вам написав і попросив допомоги». «Ви її розв'язуєте, коли Віло вселяється в неї? – питає». «Так, але навряд чи ми ще довго зможемо нею користуватися. Вона останніми днями спала максимум кілька годин». «А як Лейла вважає, що відбувається?» Він дивиться на Вілов. «Вона про вас знає?» Ліц намагався їй пояснити, чому їй не можна поїхати, але це її не заспокоїло. Тож ми вирішили, що найкраще буде просто їй показати. Тепер чоловік обертається до мене. «І як ви це зробили?» Розділ 19. Тепер я не знаю, як її називати – Вілов чи Сейбл. Ім'я Сейбл – справжня образа. Варто мені лише пригадати його, як здіймається ціла хвиля негативних емоцій. Навіть зараз, коли я вже стільки знаю, та Сейбл і ця Вілов – ніби дві зовсім різні особистості. Можливо, Віло має рацію, і в цій реальності вона просто Вілов, не та людина, якою була в минулому житті. Я й далі називатиму її Віло, не можу змусити себе кликати її сейбл. Коли ми зайшли в будинок, я одразу відкрив ноутбук, зайшов на форум і написав повідомлення нам потрібна ваша допомога. Більше нічого не додав цей чоловік уже знає, де ми, тож якщо може приїхати, приїде, а якщо йому потрібно більше інформації, то спитає. Не хочу обговорювати зайві подробиці. Коли Лейла прокинеться, у неї буде істерика, зазначає Віло. Може, принеси з машини її ліки. Раптом знадобляться. Слушна думка. Я йду до авто і забираю обидві валізи. Закривши багажник, дивлюсь на будинок. Бачу вілов через величезні панорамні вікна кухні. Вона ходить колами, нервово гриза ніготь. Якийсь час я спостерігаю за нею і думаю, що буде, коли лайла прокинеться. Як усе їй пояснити? Сказати правду? Не впевнений, що я зможу переконати Лейлу, ніби все, що сталося за цей вечір – лише сон. Сказати їй, що ми лишаємося тут ще на певний час – ото вона зрадіє. Розберуся по ходу. На цьому етапі не лишається інших варіантів – зателефонувати знайомим і попросити поради, як тримати свою дівчину в будинку проти волі, щоб моя подружка приват могла користуватись її тілом. Не варіант. Тож явно треба просто плисти за течією. Я повертаюся в будинок з валізами і вмикаю систему охорони. Потім Віло впрямує зі мною нагору. Ми розпаковуємо валізи, намагаємося розкласти все точно так само, як було. Якщо я вже переконуватиму Лейлу, що їй це просто наснилося, то всі речі мають лежати так, ніби ми їх не збирали. Я розкладаю креми Лейли у ванні і повертаюся у спальню. Віло сидить на ліжку, обіймаючи коліна і притулившись головою до узголів'я. «Що ти скажеш, коли вона прокинеться? питає вона. «Ще не знаю». Вілов киває, губи стиснуті. Я йду до ліжка, сідаю на нього. Вона кладе голову мені на коліна і підіймає на мене очі. Зараз вона здається такою маленькою і беззахисною. Можливо, тому я і вирішив лишитись допомогти їй. Ніколи не відчував від неї загрози. І навіть зараз, коли я вже все знаю, не можу змусити себе ненавидіти її. Навіть кодувати про все це не вдається. Мені тут з нею було добре, попри те, ким вона була колись. Мені й зараз до неї тягне. І я все одно обрав би Вілов, а не Лейлу. Я розумію, що це повна хрінь, але не можу притлумити свої почуття, хоча мені дуже хотілося б їх позбутися. «Посидіти з тобою, поки ти спатимеш?» – питаю її. «Та не варто. Ти теж поспи. А якщо вона прокинеться, поки я ще спатиму?» «Я спати не буду, навіть якщо засне Лейла. Якщо вона прокинеться, я дам тобі знати. Якщо доведеться знову неї, вселюся». Але це у крайньому випадку. Ми обоє лягаємо і вкриваємося ковдрою. Мені хочеться обійняти Віло, бо в неї наляканий вираз. Але зараз між нами забагато всього. І хоч як сильний і раціонально мене до неї тягне, я не можу поцілувати її, як учора, бо тепер забагато знаю. Віло, всхоже, нічого такого й не очікує. Просто заплющує очі. «На добраніч, Ліце!» – шепоче вона. Я прокидаюсь від того, що мене сильно трясе. Так, наче моє тіло запхали в сушарку на повній швидкості. Відчувають чиїсь руки у себе на плечах. Мене тягнуть за футболку. Повіки такі важезні, що ще трохи й доведеться підіймати їх вручну. «Ліце!» Коли Лейла нарешті вимовляє моє ім'я, очі розплющуються. Я моментально сідаю. Лейла вимкнула лампу і стоїть поруч зі мною. Тягне мене за руку. «Щось не так!» Шепоче вона з панікою в голосі Лейла намагається витягти мене з ліжка Але я не піддаюся Нарешті вона відпускає мою руку Йде до шафи Дістає сині джинси й одягає Ліце, зі мною щось не те Треба їхати Я не хочу тут бути Я намагаюся говорити рівним голосом Лейло, тобі наснився кошмар Лягай спати Вона дивиться на мене так, наче я її образив Швидко робить два кроки вперед «Мені не наснилося!» Слово «наснилося» вона злісно шипить, але потім відводить очі, наче власні психи її присоромили. «Мені не наснилося!» – бурмоче вона знову. Я встаю з ліжка, підходжу до неї. «Все гаразд, Лейло, я тут!» Намагаюся обійняти її, але вона впирається пальцем мені в груди і пручається. «Ти знаєш, що не все гаразд! Ти теж так думав! Ти теж хотів поїхати!» Вона хапається за лоба, розривається навколо, роздивляється кімнату. Тоді знову дивиться на мене. Що відбувається? У мене дах їде? У мене аж живіт скручує від провини, що вона так думає. Однак я мовчу. Може і краще, щоб вона так думала. Прийняти правду їй буде заскладно. Але чи правильно підштовхнути її до думки, що вона втрачає здоровий глузд? Лейла стривожено дивиться на мене кілька довгих секунд, ніби розуміє, що я тягну з відповіддю. Між нами спалахом проноситься недовіра. Якусь долю секунди я бачу темряву в її очах, ніби вона міркує, чи точно я на її боці. Але не встигаю я відповісти на це мовчазне запитання, як Лейла вилітає за двері та мчить униз. Вона намагається втекти. Не можна цього допустити. Я біжу за нею, переганяю її, встигаю до дверей першим. Притуляюся до них спиною, розкидаю руки. «Я тебе такою не відпущу, ти в жахливому стані!» Лейла ривками хитає головою, в очах бранять сльози і страх. Потім вона біжить на кухню. Я прямую за нею, а вона дістає великий ніж, розвертається і диким поглядом розмахує ним. «Відпусти мене негайно!» Її голос низький і погрозливий, проте він тремтить. «Поклади ніж!» – благаю я. «Покладу, коли сяду в авто!» Я хитаю головою. «Я не можу дозволити тобі поїхати, Лейло!» «Ти не можеш змусити мене лишитися!» Кричить вона. «Чому ти намагаєшся змусити мене лишитися?» Лейло прикриває рот рукою, намагаючись тримати сльози, але ніж так само направлений на мене. «Ліце, з нами щось відбувається! Ти з глузду їдеш! Чи то я, не знаю, але річ точно в цьому будинку, і нам треба тікати!» «Будь ласка!» Я беруся рукою за шию ззаду. Намагаюся придумати, що сказати, як її заспокоїти. Не знаю, який аргумент переконає її лишитись, але відпускати її в такій істериці точно не варто. І раптом мене осяє. «Авто не заводиться!» Вона звужує очі. «Я вже намагався його завести, глухо! Поїхати не вийде, поки не приїде новий акумулятор. Я вже замовив!» Вона показує на мене ножем, наче пальцем. Брехня! Я не брешу. Тоді я хочу сама спробувати завести його. Вона йде до виходу з кухні, але я блокую його. І тут до неї остаточно доходить. Досі вона просто нічого не розуміла і була трохи налякана, але тепер вона усе усвідомила. Знаю, що я не цілком на її боці. Я хочу бути на її боці, але щось мені заважає. Свідомість ніберве надвоє, а може взагалі дію несвідомо. Лейла стрибає на мене, але ніж вислизає у неї з руки і летить через кухню. Вдаряється об вікно і з дзенько там падає на підлогу. Лейла дивиться на нього широченними очима, потім на мене і знов на ніж. До мене ще кілька метрів, тож вона розуміє, що це не я вибив ніж з її рук. Вона кричить. І раптом крик уривається так само різко. Віло вселилося в неї. «Доведеться замкнути її у спальні?» – каже вона. Я виходжу з кухні, мені душно, намотую круги у фоє, зціпивши пальці за головою. Вона спробує вилізти через вікно, тоді в іншій спальні. У них у всіх є вікна, а підвал є. Я не можу з неї так вчинити. Нікому не хочеться опинитися замкненому підвалі. Нікому взагалі не хочеться бути замкненим, ліце. Я розвертаюсь до віла. «А ти не можеш просто побути в ній, поки той чоловік приїде?» Віло вхитає головою. Вона надто втомлена, не може тримати її на ногах, хоча дуже стараюся. Краще хай уже Лейла буде постійно при свідомості, а не такими стрибками, як зараз. Вона, звісно, психує, але відпустити її зараз я не можу. Вона ж одразу піде в поліцію. Я встрях по самій вуха. Шляху назад немає. Доведеться прив'язати її до ліжка. Вілов киває. «Гаразд, але що потім, коли ми покінчимо з цим? Вона ж так просто тобі не пробачить. Вона думає, що ти насильно тримаєш її тут. Ну, загалом так і є. Що ж, розберуся із цим по ходу справи. Набери всю провину на себе. Скажи, що ти хотів поїхати, але я тебе не відпустила. Хай думає, що ти теж заручник обставин. Їй потрібно знати, що хоч хтось на її боці. Хочеш, щоб я розповів їй про тебе?» Вілов киває. «Може, не все. Розкажи рівно стільки, щоб вона зрозуміла, що це не твоя провина. І тут приховано, що значно більше. Може, тоді вона на тебе менше психуватиме? Мені чхати, що вона думає про мене чи цей будинок. Просто не хочу, щоб вона винуватила тебе. А це може спрацювати? Скажу Лелі, що від нас нічого не залежить, що нас тут тримає таємнича сила. Це її явно заспокоїть, і повірити в таке аж ніяк не просто». Але може вона хоча б перестане звинувачувати мене. Сподіватися можу лише на це. І що кінець кінцем не проведу решту життя у в'язниці. Треба знайти мотузку. Розділ 20. Я відкриваю застосунок камери. Ставлю на тумбу, наводжу камеру на вілов. Вона спокійно сидить на ліжку зі схрещеними ногами. Голова прихилена до узголів'я. Руки прив'язані до ліжка. Натискаю кнопку запису, сідаю на ліжко поруч із нею. Стискаю її руку, бо вона явно нервує. Потім я дивлюся в камеру телефону. Лейла, я знаю, що все це дивно і страшно, але будь ласка, вислухай мене. Видихаю. У цьому будинку де хто є? Ми не можемо її бачити. Це щось більше за мене і тебе. Вона сильніша за нас обох. І поки я їй не допоможу, їхати ми не можемо. Я дивлюсь на Віло. «Як тебе звати?» «Вілов», каже вона, «ти несеш загрозу для Лейли?» «Ні». «А я?» Вілов хитає головою. «Ні». «Я тримаю тут Лейлу проти її волі?» «Ні», відповідає Вілов, «її тримаю я, але це ще буквально на один день». Вілов дивиться у камеру. «Лейло, потім все скінчиться. Будь ласка, не злися за це на ліце, він нічого не може із цим вдіяти». «Що станеться, якщо Лейла спробує втекти?» – питаю я. Вілов досі дивиться у камеру, коли вимовляє. «Ти не можеш втекти, Лейло, Краще просто перечекається максимально спокійно». На цих словах я йду до телефона і зупиняю запис. «Вона дуже злякається, коли це побачить», – каже Вілов. «Вона і так налякана. Я вимикаю лампу, але в кімнаті не дуже темно. Мабуть, скоро зійде сонце. Ми всю ніч не спали. Я закриваю штори». «Спробуй поспати. Я з нею поговорю, коли вона прокинеться». Вілов киває і опускає голову на зв'язані мотузкою руки. «Спробуй, шепоче вона». Вона заснула десь півгодини тому. Я переніс камеру спостереження з великої зали до спальні. Зможу спостерігати за Лейлою, коли піду вниз. Відколи Вілов заснула, я сиджу в стільці біля ліжка, але тримати очі розплющеними – те ще завдання. Я хочу бути поруч із Лейлою, коли вона прокинеться». Вона злякається, нажахається. Мої вповіки вже змикаються, коли раптом на телефон приходить сповіщення. Я підстрибую на стільці, дивлюсь на Лейлу. Не прокинулась. У мене нове повідомлення на форумі. Я швидко розблоковую телефон, тисну на банер, читаю. Я їду. І все. Він навіть не спитав нічого. Це добре, але я й гадки не маю чого чекати. Кого чекати і коли? Я заплющую очі, притискаю телефон до лоба, повільно видихаю. Легені ніби налилися бетоном. Відчуваю, як на мене тисне вага всього, що останніми днями сталося в житті. Відчуваю це наповно, ніби всі мої погані рішення спресувалися в бетонний блок і поклали мені на груди. Лейла зойкає і починає кричати. Тиск на груди посилюється вдвічі, коли я бачу, як у неї починається паніка. Її дикий погляд бігає кімнатою. Вона помічає, що прив'язана до ліжка і знову кричить. Зводиться п'ястя разом, намагається вирватися, але мотузка не піддається. Я кладу руку Лелі на голову, намагаюся заспокоїти її. Хочу, щоб вона глянула на мене, але вона зараз готова лише бігти або бити. Впирається п'ятами в матрац, намагається втекти, але бігти їй нема куди. Нічого, нічого, тихо кажу я. Не бійся вона ковтає повітря, наче в кімнаті його бракує. Знову плаче. Кожна сльоза, що котиться її щокою, наче ніж мені в серце. Може, у мене вже немає колишніх почуттів до неї, але я все одно її кохаю. І хоч який вигляд це зараз має, я аж ніяк не хочу її зашкодити. Яка ж похмура іронія. Сейбл принесла багато болю і горя в життя Лейли, а тепер Лейла знову має страждати, щоб допомогти Сейбл. Це не варте того. Жодна клітинка в мені не має хотіти допомогти Сейбел, але ж я допомагаю не їй, я допомагаю Вілов. Все це абсолютно маячня, але, схоже, я вже нічого не вирішую, інакше такий гівняний вибір я зараз не зробив би. Я залізаю в ліжко до Лейли, обіймаю її. Хоч яка вона зараз налякана, я знаю, що вона все одно хоче, щоб її обійняли. А може, обійми потрібні мені самому. Як би там не було, я притискаю Лейлу до себе і не відпускаю попри істерику. Тримаю, а вона кричить, плаче, стогне, аж поки втомлюється. І коли нарешті замовкає надовго, так що я можу спокійно заговорити. Я озиваюся. Мені потрібно дещо тобі показати, і тоді ти зрозумієш, чому прив'язана до ліжка. Лейла навіть не дивиться на мене. Вона досі плаче, але це вже сльози вичії. Так, наче я поїхав дахом, і вона нічого не може з цим діяти. Я відкриваю відео, підношу телефон до неї. Вона вперто відвертається. Я вмикаю його. Вона навіть не дивиться на екран. Я вмикаю гучність наповну, що вона чула мій голос. Навіть крізь сльози. Вона дивиться на стелю, аж доки чує свій голос. Почувши, як її голосом назвали ім'я Вілов, Лейла переводить погляд на екран. Спостерігає, як говорить те, чого не пам'ятає дивиться очима повними жаху, а потім кричить. Я ніколи в житті не чув такого крику. Він рве моє серце навпіл. Розділ 21 Переглянувши відео, Лейла страшенно злякалася, нічого не зрозуміла і стала ще ворожішою до мене. Вже минуло півтора дня відтоді, як я показав їй відео, а вона й досі кричить на горі. Її голос захрип. У Лейла починається істерика, потім вона психує, потім виснажується настільки, що взагалі нічого не відчуває. Щогодини вона проходить ці стадії, і так по колу. Віло вселяється в неї рівно на той час, який потрібен, щоб Лейла поїла. Але ми не знаємо, коли приїде той чоловік. Він написав, що їде, але звідки? Вже майже вечір, а остання звістка від нього – це те вчорашнє повідомлення. Я ще хвилину страждаю через те, що отак мучу Лейлу. Я йду нагору посидіти з нею. Я час від часу так роблю, намагаюся її заспокоїти. Думаю, що коли вона побачить, що я спокійний, то й сама не боятиметься так сильно. Коли я вчора показав їй відео, вона повторювала лише «Це не я». «Це не я! Це не я!» Я не хотів спричиняти ще сильніший стрес, тож більше не показував відео. Мені знадобився не один день, щоб прийняти саму думку, що вілов існує. Не варто очікувати від Лейли, що вона прийме це зараз, особливо враховуючи, що вона прив'язана до ліжка і її тримають у будинку проти волі. Я відчиняю двері, і Лейла перестає кричати. «Не відводить від мене погляду, поки я йду до ліжка». Смикається, так ніби я її чимось загрожую. Я сідаю на стілець поруч і прибираю з її очей посмоволосся. Я тобі не зашкоджу, я намагаюся тобі допомогти. Її очі розпухли від моря виплаканих сліз. Якщо це так, то поїхали звідси. Поїдемо? Коли? Вілов не хоче, щоб ми їхали, поки я не допоможу їй поговорити з тим чоловіком про її ситуацію. Я сподіваюся, що він сьогодні приїде. Вілов хоче з ним поговорити? Я киваю. Лейла регоче страшним і надривним сміхом. Вілов, шепоче вона. Вілов. Я назвала себе Вілов у тому відео. Дивиться мені у вічі. Ти мене напхав якоюсь наркотою? Ні. Вілов це привид, який живе у цьому будинку І інколи використовує твоє тіло, щоб поговорити Привид, каже вона рівним тоном, ніби я поїхав дахом Лейло, ти ж бачила відео, інакше це ніяк не пояснити Я бачила відео, на якому ти напхав мене наркотою І змусив казати те, чого я не пам'ятаю Я зітхаю і відкидаюсь на спинку Я б з тобою так не вчинив Кажу їй, хоча тепер я вже не впевнений, що це справді було б занадто для мене. Не знаю, чи взагалі є щось, перед чим я зупинився б. «Якщо ти мене відпустиш, я нікому нічого не скажу», – говорить Лейла. «Обіцяю, я не піду в поліцію, я просто хочу поїхати звідси, я навіть машини не братиму, просто пішки піду». Я не триматиму тебе з вічно. Щойно той чоловік приїде і зробить усе, що треба, я тебе відпущу. Лела стискає зуби і відводить погляд. Стіною ковзає промінь світла, і ми обоє розвертаємося до вікна. Штори закриті, тож я підходжу до вікна, відсовую їх. З білого пікапа виходить чоловік. Він великий, високий, однак не товстий, з густою бородою. Тримає в руці кепку з логотипом, таким самим, як на пікапі. Він кидає її в пікап, проводить рукою по волоссі, піднімає очі на будинок і бачить мене у вікні. Коротко киває, а тоді прямує до вхідних дверей. «Допоможіть!» – голос Лейде відчайдушний і гучний. Дуже гучний. «Будь ласка, тихо!» – я біжу до ліжка і закриваю її рот рукою. «Що ти хіше, ти поводимешся, то швидше ми з усім покінчимо. Будь ласка, пообіцяй не волати!» Вона й далі кричить мені в руку. Я озираюсь, шукаю скотч, який вчора приніс разом з мотузкою. Я не хотів цього робити, але доведеться. Не вийде в мене говорити з тим чоловіком унизу, якщо Лейло тут волатиме. Я відриваю два шматки скотчу і заклею їй рот обома. Ніжно беру її за підборіддя. Мені дуже шкода, Лейло. Цілую її в лоба і виходжу з кімнати. Дзвінок дзвонить якраз тоді, коли я спускаюся вниз. Я відчиняю двері. «Не знаю, чого я очікував, але точно не такого чоловіка. Йому десь під сорок, на ньому футболка СЦО Джефілуп, Луб» і пахне він моторною оливою. Перепрошую за запах», – він показує рукою на себе. «Тільки таке тіло знайшов, коли дістався міста». «Тільки таке що?» Він прочиняє двері і протискується всередину, хихоче з виразу мого обличчя. «Що думали? Я такий, як ви?» Озирається у фоє, дивиться в бік великої зали. Гарний будинок, розумію, чим він може подобатися. Я зачиняю двері і замикаю їх на ключ. «Ви як вілу?» Чоловік розвертається до мене і киває, але тут його увагу привертають звуки згори. Лейла стукає узголів'ям об стіну, і її приглушені крики добре чути. Дуже чітко, навіть звідси. «Це хто?» «Моя дівчина. Лейла. Чого це вона?» Довелося прив'язати її до ліжка. Чоловік підіймає брову. З нею будуть проблеми? Хитаю головою. Ні, вона просто злиться на мене, але допомагати з нею не потрібно. Допомога потрібна Вілов. А де Вілов? Тут. Але Лелі треба відпочити. Я поки що не хочу використовувати її тіло. Відповім вам на всі запитання, на які зможу, а вже тоді поговорити з Вілов. Чоловік йде до кухонного стола, ставить портфель, дістає диктофон. Я не знав, що говорити під запис. Моя дівчина прив'язана до ліжка на горі, а про цього чоловіка я знаю лише його нікнейм. А тепер він збирається записати все, що я розповідатиму. А звідки мені знати, що вам можна довіряти? Питаю я, дивлячись на диктофон. Чоловік підіймає на мене очі. У вас немає вибору, правда ж? Розділ 22. Я розповів йому все, що можу, аж до того моменту, коли він сів за стіл «Отже, на цьому все?» – кажу я «Що порадити? Як нам допомогти Сейбл завершити цю справу?» «Ви такі впевнені, що тут замішана Сейбл?» Чоловік дивиться на Вілов «Ви колись селялися в Ліце?» «Ні», – відповідає Вілов, «лише в Лейлу» «Спробуйте, будь ласка» Хочу перевірити, які у вас будуть спогади, коли ви у нього в голові. Віло встревожено дивиться на мене. Ця ідея їй не дуже подобається. Я не робитиму цього, якщо ти проти. Я не проти. Справді не проти. Я не проти будь-чого, що на його думку може допомогти нам у цій ситуації. І якщо чесно, мені самому цікаво, як це? Що відчуває Лейла, коли це відбувається з нею? Віло підводиться. Якщо я переміщуся в ліце, мене не буде в лейлі, треба її прив'язати. Ми прямуємо нагору, між нами витає напруга. Ми зараз робимо таке, чого раніше не робили, навіть не думали. Вілов сідає на ліжко, дивиться на мене, а я беру мотузку, яка так і висить на ліжку. Ти впевнений? Мені немає чого приховувати, Вілов. Все гаразд, аби допомогло. Я обертаю мотузку довкола її зап'ясть і починаю її зав'язувати. «Чим це допоможе?» – знизує плечима. «Не знаю, але він такий, як ти, не як я. Він знає більше, ніж ми з тобою удвох, тож доведеться йому довіритися. Більше нічого не залишається». Віло вдихає і покидає тіло Лейли. Лейла просто повисає на мотузці. «Ну тільки не знову!» – каже вона з поразкою в голосі. «Чому це постійно відбувається?» У неї справжня агонія на обличчі. Я змушую себе відвести очі. «Не знаю», – тихо відповідаю я, «але мені дуже шкода». Я йду до дверей. Лейла кричить мені в спину, але я не можу лишитися і вислуховувати її. Я зачиняю за собою двері, прямую вниз. «Де сідати?» – питаю я в чоловіка. Він показує на стілець, де я сидів весь цей час. «Отут буде нормально». Простягає руку «Дайте телефон, я запишу розмову, коли Вілов буде у вашому тілі І покажу вам потім Я підсуваю до нього телефон Він спирає його на портфель Направляє камеру на мене, вмикає Я нервово ковтаю повітря Дивлюсь на телефон і вимовляю «Вілов, я готовий» Відчуття тривають не більше секунди Крізь моє тіло ніби пролітає слабенький вітерець Все відбувається швидко у мих ока але я знаю, що минув певний час, бо коли розплющую очі, я дивлюсь на телефон і бачу, що довжина запису змінилася. Було кілька секунд, а тепер більше трьох хвилин. Це як анестезія під час операції. Ти все бачиш, а потім оп і знову все бачиш, але не пам'ятаю, що відбувалося між цими моментами. «Вже все?» – дивлюсь на чоловіка. Він дивиться на мене, звозивши очі, ніби розв'язує складне рівняння. Натискає кнопку «Стоп» на записі. Я спираюся підборідням на руки. Щойно сталося щось дуже просте, але водночас надзвичайне. Мене переповнюють емоції. Відчуття було дивне, але не те, щоб зовсім не знайоме. Цілком нагадую стан, коли поморочиться в голові. Пригадую всі моменти, коли Віла робила таке з Лейлою. Як же, мабуть, страшно було Лейлі, коли однієї секунди вона надкушувала свій шматок піце, а вже наступної сиділа перед порожньою тарілкою. Однієї секунди була на горі, другої вже на дворі. Я трообличчя, обличчя. Мене переповнює почуття провини за те, як усе це вплинуло на і без того ментально нестабільну Лейлу. Я знав, що це погано впливає на неї, але тепер сам побував на її місці і мені стало ще гірше. Вже не кажучи про те, що я досі тримаю її зв'язаною, ніби мені на неї начхати. Повірити не можу, що дозволяв Віло робити таке з Лейлою. Що сказала Віло? питаю я чоловіка: "Покажіть відео". Він бере мій телефон, але перш ніж віддати мені, питає: "У вас є доступ до медичної картки Лейли?" "Є, бо я був разом із нею у всіх лікарів відколи ми разом". "Не розумію, навіщо вона йому?" "Нащо вона вам? Хочу подивитися". "Нащо?" повторює питання. "Бо хочу подивитися", повторює він відповідь. Від цього чоловіка за сьогодні не було ніякої користі. Він тільки питає і питає, проте не дає жодної відповіді. Я роздратовано зітхаю, відкриваю ноутбук, за пару хвилин вводжу логін, відкриваю медичну картку Лейли і розгортаю екран до нього. Може ви нам вже хоч щось поясните? Чи це так і буде, грав одні ворота? Чоловік відповідає, не відводячи погляду від екрану. Приведіть Лейлу, хай Вілов у неї вселиться. Хочу показати відео вам обом. Я охоче встаю, піднімаюся сходами. Цікаво, що ж ми побачимо на відео? І навіщо йому вілу у тілі Лейле, щоб показати мені цей запис? «Як на мене, Вілов взагалі не варто більше вселятися у Лейлу. Немає більше для того причин. Ми все розповіли цьому чоловікові. Лейла і так вже настраждалася. Почисто мені хочеться розв'язати і відпустити її, щоб вона перестала мучитися. Але коли я відчиняю двері, в кімнаті тише». Вілов уже в Лейлі. «Мабуть, так краще. Я зараз надто винний перед Лейлою». «Це неправильно. Те, що ми весь час робили з Лейлою, – кажу я. Розв'язую вузли. Мотузка падає». Вілоу просто киває. Коли її руки звільняються, вона витирає сльози. І лише тоді я помічаю, що вона плаче. «Що таке? Що ти дізналася?» «Я взагалі не розумію, що все те означало». Вона затинається і замовкає. Тоді встає з ліжка, обходить мене, виходить у двері. Крукує поспіхом. Я біжу за нею. Вона забирає в чоловіка мій телефон – Пхає мені в руки, наче просить, щоб я ані секунди не гаяв і вже дивився те відео. Мої руки трусяться, тож я кладу телефон на стіл і вмикаю відео. Бачу на екрані себе і коли вимовляю «Вілов, я готовий», мені одразу щось змінюється. Спина випрямляється, очі розплющуються. Я дивлюсь на себе і чую голос чоловіка. «Вілов?» Моя голова киває. Так дивно бачити, як я щось роблю, але нічого не пам'ятаю. Я підкручую гучність повну, щоб нічого не пропустити в його розмові з Вілою, поки вона була у мене в голові. «Що відчуваєте?» – питає чоловік у Віло. «Хвилююся». «Не треба», – каже чоловік. «Я просто хочу дещо прояснити. Зараз мені потрібно, щоб ви спробували подивитися на все з погляду ліцца. Бачите його думки, спогади?» Віло киває. «Будь ласка, згадайте той день, коли в Ліцца і Лейлу стріляли. Маєте цей спогад?» «Так. Бачите цей день з його погляду?» «Це якось неправильно, – каже Вілов. Не треба мені бути в ньому. Не ті відчуття. Я хочу в Лейлу». «Буквально хвилинку. У мене лише кілька питань», – просить чоловік. «Що відчув в Ліц, коли почув постріл?» «Він був наляканий». «А що відчувало Сейбл?» Вілов не говорить моїми устами кілька секунд, мовчить. Потім каже «Не знаю, не можу знайти цей спогад». «У вас є інші спогади про цей момент?» «Ні, тільки ліців. Я пам'ятаю, що було до пострілу, але не під час нього». «А що було до?» «Він був у спальні з Лейлою, збирався в дорогу». «А після? Який наступний спогад ви маєте із тих, що не належать ліцу?» Немає таких, усі спогади Ліццові. Гаразд, каже чоловік, майже все. Давайте ще повернемося у минуле, у той вечір, коли Ліцц і Лейла зустрілися тут. Так, каже Вілов, цей спогад у мене є. Що відчув ліц, коли вперше побачив Лейлу? Вона видихає, потім сміється. Він подумав, що я жахливо танцюю. Гаразд, добре, можете виходити з нього, каже чоловік. На відео я розплющую очі і знову дивлюся прямо в камеру. Відео зупиняється. Я блокую екран і відкидаюсь на спинку стільця. «Ви ж поставили максимум три питання», – кажу я, – і махаю на телефон. «І що?» Чоловік дивиться на екран мого ноутбука. Віло входить кухнею в мене за спиною. І знову гриза нігті. «Все це, схоже, марно. Я вже готовий закінчувати розмову і забрати звідси Лейлу». Але тут чоловік піднімає очі на віло і питає, «Чому ви сказали, що він подумав, ніби ви жахливо танцюєте?» Вона переводить погляд чоловіка на мене, «Бо такий у нього був спогад». «Але ви не сказали, що Лейла жахливо танцює», – уточнює він. Ви сказали саме, він подумав, що я жахливо танцюю. Ви говорили про себе, як про Лейлу, коли були в голові ліцца» а відповідає вона пошепки, «Не знаю, я не можу цього пояснити». Чоловік показує на її сілець. «Сідайте». Віла сідає. У медичній карті Лейли записано, що після пострілу її реанімували. Один раз до того, як її віднесли у швидку, і вдруге в лікарні. «Все правильно», – підтверджую я. «Я ж казав, що вона цілий тиждень була на межі смерті». «Тож вона, по суті, померла?» Я киваю». «Чоловік зацікавлено дивиться на мене. Ви казали, що після того Лейла змінилася, втратила пам'ять, змінився характер, а що ще в ній зараз не так, яким було до травми?» «Та все, – кажу я, – це сильно по ній вдарило». «А у Вілов є щось таке, що нагадує вам Лейлу?» «Я дивлюсь на Вілов, потім на чоловіка. Звісно, вона в тілі Лейли, коли ми спілкуємося, тож подібностей чимало». Він переводить погляд на Вілов «Що ви відчували, коли вселилося в тіло Ліце?» «Це було дивно», – відповідає вона «А вселятися в тіло Лейле не так дивно?» Киває «Дивно, але інакше» «А в чому різниця?» – питає чоловік «Важко пояснити», – каже вона «Тіло Ліце мені було якесь чуже, стороннє Його було важко контролювати, важко перебувати в нього в голові а в тілі Лейли ви такого не відчуваєте? Ні. Тобто бути в тілі Лейли вам простіше? Вілов киває. Чоловік нахиляється до неї. Воно ніби знайоме вам? Вілов на секунду дивиться мені в очі, потім знов переводить погляд на чоловіка і киває. Так, таке пояснення добре підходить. Чоловік хитає головою з таким виразом обличчям, ніби сам собі не йме віри. Ніколи раніше такого не бачив. «Якого?» – перепитую я. «Не розумію, до чого він усе це питав. У вас дуже унікальна ситуація». «Яка?» «Я знав, що так буває, але на власні очі ніколи не бачив». «Мені хочеться витягти з нього слова. Може, нарешті те, що відбувається?» Він киває. «Так, так, звісно. На його обличчі найбільше емоцій за весь вечір. Чоловік встає... Обходить стіл, спирається на нього руками, уважно дивиться на нас обох. Смерть від кульового поранення зазвичай настає в результаті значної втрати крові, тож Сейбл, мабуть, померла через кілька хвилин після того, як ви у неї вистрілили. І в той самий час померла також Лейла. У кімнаті було дві душі, які одночасно покинули тіла. А отже, коли Лейлу реанімували, то цілком імовірно в її тіло увійшла не та душа. Я не можу повірити своїм вухам. Ви що, знущаєтесь? Перепитую. І оце ваша відповідь? Почекайте, каже він. киваю на Вілов. Коли Вілов у тілі Лейли, вона пам'ятає все з погляду Сейбл і Лейли. Але у вашому тілі вона пам'ятала все тільки з вашого погляду погляду Лейли. З погоди Сейбл не перебралися в інше тіло разом з нею. Він випростовується. Починає ходити кухнею. Вашій дівчині так важко пригадувати певні моменти не через втрату пам'яті. Просто це не її спогади. Їй треба їх шукати, і навіть тоді, коли вона може підтягнути їх лише спеціально. Єдине логічне пояснення тут – це те, що в тілі Лейли від вечора, коли її травмували, живе не душа Лейли. Логічне? Він хоче сказати, ніби те, що Лейла насправді не Лейла – це логічне пояснення? Мені було геть непросто звикнути до думки про існування потойбічного життя, але цього я осягнути просто не можу. Це абсурд, нісенітниця, неможливо. Якщо Сейбл, це Лейла, то де Лейла? питаю я. Чоловік показує Навілов. Ось вона. Я дивлюсь на вілов. Взагалі нічого не розумію, а може мені просто страшно почути те, що він намагається нам пояснити. Опускаю лікті на стіл, спираюся лобом на руки, намагаюся впорядкувати думки. «Як таке можливо?» – питаю я. «Чому б це раптом душа Сейбл вибрала тіло Лейли, а не власне?» «Чоловік знизує плечима. Мені це не подобається. Краще б він точно знав, що каже». «Може, річ не в тому, де в той момент перебувала її душа, а в тому, де вона хотіла бути». Сейбл явно хотіла бути на місці Лейли, інакше не вчинила б такого. Можливо, інколи наші бажання сильніші навіть за долю. Я притискаю долоні до скронь. Намагаюся дістати останні крихти раціональності, з глибин свідомості. Мені потрібна кожна її крапля, щоб усвідомити весь цей абсурд. Одразу осягнути всього я не можу, але якщо я й навчився чогось за час, проведений тут, то це тому, що коли граєшся з неймовірним, рано чи пізно доводиться в нього повірити. Кладу руки на стіл, відкидаюся на спинку стільця. Якщо це так, то хіба у Вілов не було б спогадів, коли вона не в чиїсь голові? Вілов вже нічого не пам'ятає». Спогади в потойбічному житті швидко зникають, особливо коли у вас немає мозку і тіла, до яких їх прив'язати. Є лише почуття, але їх ні до чого не прив'яжеш, тому такі душі називають загубленими. Віло весь цей час мовчить, просто слухає, а це не складно, бо чоловік не замовкає. Все пхає і пхає мені в голову інформацію, яку я не встигаю осмислити. Ми називаємо їх запасними. Каже він, це ніби душа без тіла, але душа не мертва, тож це незвичайний привид. Обставини, в яких таке може статись, виникають дуже рідко, але таке трапляється. Дві душі одночасно покидають два тіла в одній кімнаті, реанімують лише одне тіло. До нього прикріпляється чужа душа, а та, яка потрібна, застрягає, бо їй немає куди йти. Віло вкрала де руки на стіл. Вперше за весь час вона озивається, зацікавлено нахиливши голову. Якщо це правда, і я Лейла, чому я застрягла саме в цьому будинку? Коли душа покидає тіло, але не прямує далі, вона зазвичай повертається в місця, які щось для неї означали за життя. Для Сейбл цей будинок нічого не значив, а для вас дуже багато. Тому ваша душа і прийшла сюди, коли вимушено перемістилася». Тільки тут лід міг вас знайти. Він вважає, що душа Лейли вимушено перемістилася? Це надто простий термін, щоб пояснити такий грандіозний випадок. Але яким простим чи неймовірним це не було б, я ще ніколи не прагнув повірити у щось так сильно, водночас всіма фібрами душі бажаючи, щоб це була неправда. Це неможливо, твердо відповідаю я. Я помітив би, якби Лейла була не Лейлою. «А ви помітили, – наголошує чоловік, – ось чому ви поступово перестали кохати Лейлу після операції, бо це була не та Лейла, в яку ви закохалися». «Я різко встаю, ходжу кухнею, хочеться щось дарити, щось кинути. Я й так уже багато пережив, мені не треба, щоб хтось влізав мою голову і коперсався в ній. «Це просто маячня, – бурмочу я. Які шанси, що душі можуть помінятися місцями?» Не знаю, питаю я це у Вілов, чоловіка чи себе. Буває дивніше, ви самі казали, що не вірили у привидів до приїзду сюди. А от як усе обернулося, зазначає чоловік. Привиди так, але це... таке тільки в кіно показують. Ліце, озивається Вілов. Її голос спокійний, тихий. Я розвертаюся і дивлюся на неї. Уважно дивлюся. Почасти мені хочеться повірити цьому чоловікові, бо це прояснило б мій дивний потяг до Вілов, навіть тоді, коли я думав, що вона Сейбл. Це також пояснило б, чому після травми Лейла ніби стала зовсім іншою людиною. Але якщо він правий і Вілов це Лейла, то я хитаю головою, то Лейла померла, то це Лейла застрягла в цьому будинку, я хапаюсь за стільницю. Коліна підгинається. Намагаюся придумати, як довести, що все це не так, чи навпаки. Не знаю навіть, які саме правді я зараз більше без радів. Мені потрібні докази, кажу я йому. Чоловік показує на мій стілець, тож я повертаюся за стіл. Роблю ковток води, серцебиття відчувається аж у горлі. Ви знаєте, які саме спогади Лейле зачепила втрата пам'яті? Питає чоловік. Я намагаюся згадати, що вона може пам'ятати, але згадувати особливо нема чого. Лелі не подобається говорити про той вечір, а я намагався поменше говорити про минуле, щоб не згадувати їй, що вона частково втратила пам'ять», – хитаю головою. «Ні, ніколи її про це не розпитував, бо почувався винним, але точно знаю, що певні речі вона забула». От коли ми летіли сюди, я сказав їй назву цього мініготелю, готелю а вона не могла нічого про нього пригадати, поки я не нагадав. Якщо Сейбл вселилася в тіло Лейли, то до спогадів Лейли їй дотягнутись важко. Вони чужі. Вони ніби зберігаються в мозку, але дістати їх звідти непросто, адже душа цих подій не проживала. Озивається Вілов. Але хіба Лейла не знала б, що вона Сейбл? У неї в голові є і спогади Сейбл. Коли вона прокинулась після операції, вона мала б зрозуміти, що вона не в тому тілі, правда? Не обов'язково, відповідає він. Ви самі казали, в її голові всі спогади переплутані. Так може бути, бо коли людина помирає, при ній зазвичай лишаються не всі знання про себе. Я спостерігаю, як Віла намагається усвідомити його слова. На її обличчі такі ж сумніви і скепсис, які відчуваю я. Цілком імовірно, що прокинувшись після операції, вона відчула, що вона ніби не на своєму місці. Її все дивувало. Дивно було навіть дивитись у дзеркало, бо відображення в ньому здавалось чужим. І всі ці дивні речі, які лікарі списали на амнезію, могли б бути причиною її тривоги і панічних атак. Чоловік на секунду замислюється, стукає пальцями по столу. Я дивлюсь на його пальці, чекаючи, що він не дасть нам більше доказів. Він припиняє стукати, зосереджено дивиться на віло. Якщо ви Лейла, то у вас мають бути такі спогади про вас двох, до яких у Сейбл немає легкого доступу, розвертається до мене. Може, були ще якісь речі, які Лейлі було складно пригадати, окрім назви мені готелю. Я намагаюся знайти якусь зачіпку, якийсь втрачений Лейлен спогад, який за останні півроку я списав на втрату пам'яті. Пригадую відносно нещодавні розмови. Розвертаюся, дивлюся на Вілов. «Яка година дня насмертельніше?» «Одинадцята ранку», – моментально відповідає Вілов. Я завмираю. Коли я минулого тижня згадав це у розмові, Лейла повелася так, ніби гадки не мало про що я. Але ж Вілов могла підслухати ту нашу розмову на кухні, тож це ще не доказ. Я заплющую очі, намагаюся знайти щось таке, чого Лейла нещодавно не могла пригадати і чого Вілов не могла чути. Пригадую розмову у великій залі минулого тижня. Я сказав про книжку, яку читаю, але Лейла гадки не мала про що я. Потім я змінив тему і назву книжки не озвучив, тож Вілов її знати не повинна. Яку, яку книжку я читав того вечора, коли мав їхати у... Віло перебиває мене. Сповідь небезпечної людини, проведучого ігрового шоу, який казав, що він найманий убивця. Минулого тижня Лейла не могла пригадати нічого з цього. Ти казав мені, що читаєш електронні книжки, бо паперові забирають забагато місця. Після цих слів я моментально розвертаюся і дивлюся на вілов. Всі частинки пазлу починають ставати на місця. І я не знаю, чи то провалитись на підлогу, чи то кинутись їй в обійми. Але перш ніж я зроблю будь-що із цього, я маю ще одне запитання. Якщо ти Лейла, ти знатимеш це. У моєму голосі страх. І надія. Яким було твоє перше враження про мене? Вона рвучко видихає. Було схоже, ніби ти помираєш із середини. Я не можу поворухнутись, Все це занадто. Вона нахиляється вперед, хапається за голову. Ліци! «Всі ці спогади про те, як ви з Лейлою тут познайомились, поцілунок у басейні, пісня, яку ти її грав – усе це я? Це мої спогади?» У мене немає слів. Я просто спостерігаю, як вона намагається усвідомити те саме, що я. Я пригадую останні кілька місяців свого життя, як думав про те, як сильно змінилась Лейла, ніби стала іншою людиною після операції. Так і було». Вона справді стала зовсім іншою людиною. У неї повністю змінився характер. І мої почуття до неї теж. Тепер, якщо добре подумати, я починаю помічати схожі риси між Лейлою, яка прокинулась після операції, і Сейбл, з якою я зустрічався. У Сейбл була булімія. Лейла після операції зациклилася на вазі. Сейбл була одержима соцмережами. І мною. Лейла гарячково хотіла розвинути мій блог. У Сейбл був цілий ряд ментальних захворювань, і ще більше минало часу після операції, то сильніше від тих самих захворювань страждала Лейла. А в день нашого приїзду сюди Лейла абсолютно точно розбила дзеркало. Я не розумів чому, але знав, що це вона зробила. Коли Лейла прокинулась після операції, це вже була не та дівчина, в якої я закохався. А от у Віллов я почав помічати саме ті риси, за які я закохався у Лейлу. Характер, настрій, грайливість, знайомі поцілунки, дивні випадкові факти, які вона розповідала. Я колись казав Лелі, що вона – ніби стрімна версія Вікіпедії. Це ще одна річ, яку я помічав у Вілов, і яка мені подобалася. Виникає ще один спогад, який мав би стати для мене очевидною підказкою. «На ліжку, на горі», – кажу я Вілов, у той вечір, коли ми дивилися привида. Я сказав, «Ти така дивна». І те саме я сказав, коли зустрів тебе, тому що ти мене вражала і зачаровувала. І коли я познайомився з Вілов, вона була мені така знайома і... Я не можу закінчити. Здається, ніби бетонний блок, який тиснув мені на груди, щойно спав із них. Я більше не відчуваю, що втрачаю почуття до Лейли, бо насправді весь цей час я знову в неї закохався через Вілов. Лейла, це Вілов, і тепер, коли я дивлюсь на неї, я не можу зрозуміти, як я раніше цього не бачив. Я беру її обличчя руками. Це справді ти? Весь цей час я знову закохувався у тебе, ту саму дівчину, в яку я закохався тієї миті, коли побачив, як ти витанцьовуєш на траві на подвір'ї. Вона рогоча з цього спогоду, свого спогоду, нашого, спогоду, який не належить Сейбл. Її що коїсь стікає сльоза. Я витираю її і притискаю Лейлу до себе. Вона обіймає мене. Досі я не усвідомлював, як сильно за нею скучив, але скучив неймовірно. Сумував за тим, що ми мали в ті перші два місяці стосунків. Сумував з того вечора, коли в неї стріляли. З того вечора у мене всередині з'яяла порожнеча, і я дуже довго почувався за неї винним. Винним, що за відчуттями я втратив Лейло, хоча вона була просто переді мною. Я навіть почувався винним за те, що Вілов нагадувала мені її. Тепер почуття провини зникло. Я відчуваю, що все зробив правильно. Кожен мій вибір, кожне почуття, яке в мені викликало Вілов. Все це було правильно, бо моя душа вже кохала її душу. Ось чому мене так сильно тягнуло в цей будинок. І до Вілов. Навіть коли я думав, що Вілов це Сейбел, мене все одно тягнуло до неї. І я не міг зрозуміти чому. Тепер усе ясно. Я торкаюся губами її губ. Цілую її. Цілую Лейлу. Вона відповідає. І раптом я відчуваю все, що колись відчував під час наших поцілунків. Все, що здавалося, втратив. Воно тут. Воно було поруч весь цей час. Між поцілунками я торкаюсь її обличчя. Я такий щасливий нарешті побачити його. Ось чому я щоразу помічав таку величезну різницю, коли Віло вселялася в Лейлу. Ось чому Віло у тілі Лейли була така впевнена і легка. Тому що це було її тіло. Вона не належала Сейбл. Сейбл було некомфортно в ньому відтоді, коли вона прокинулась після операції. Віло посміхається крізь сльози і каже Ось чому я відчула таке полегшення, коли ти приїхав, Ліце Я скучила за тобою, хоча навіть не пам'ятала тебе Вона знов цілує мене Я більше ніколи її не відпущу Але дещо все-таки змушує нас відірватись одне від одного Звук, з яким зачиняються вхідні двері Я озираюсь, чоловіка на кухні нема Ми обоє вибігаємо з кухні, мчимо до вхідних дверей «Чекайте!» – гукаю я йому вслід. Коли я добігаю до нього, він уже сідає в пікап. «Ви куди?» «Я вам більше не потрібен!» «Ви отримали відповідь!» Я хитаю головою. «Ні, ні, не отримали!» «Треба все виправити!» «Сейбл досі в чужому тілі, а Лейла й досі застрягла!» Я махаю рукою на Лейлу. «Поміняйте їх місцями!» Чоловік сумно дивиться на мене. «Я знаходжу відповіді!» Але це не завжди означає знайти і рішення Я намагаюся триматись, але за ці слова мені хочеться його задушити Ви знущаєтеся? Що нам тепер робити? Має ж бути спосіб це виправити Він заводить авто, зачиняє двері, опускає вікно і висовує з нього голову У тілі може жити лише одна душа Звісно, Лейла може вселятись у своє старе тіло, але це лише тимчасово Вигнати Сейбл із тіла ви не зможете, принаймні до того, як вона помре. Але якщо так станеться, то помруть вони обидві. Чоловік починає підіймати вікно. Але я барабанюю скло. Він наполовину опускає його. Послухайте, мені дуже шкода, що з вами таке трапилось, правда. Але, боюся, вам доведеться придумати, як жити отак, поки ви всі троє остаточно не перейдете на наступний рівень. Я роблю крок назад. І оце ваша порада... Лишити Сейбл прив'язаною до ліжка до кінця наших життів? він знизив плечима. Ну, якщо хочете знати мою думку, то Сейбл сама винна, вмикає задню передачу. Може варто просто відпустити сейбл?